Така недоброзичлива характеристика іспанців незабаром дістала практичне підтвердження. Але поки що Дон Мігель ставився до полонених досить чемно і уважно. І це в свою чергу доводило справедливість слів Арабелли, що поки їх тримають для одержання викупу, боятися за життя в них немає ніяких підстав. Арабелу і служницею та лорда Вейда поселили в окремих каютах. Бранці могли вільно ходити на кораблі, адмірал навіть запросив їх обідати разом з ним. Проте дальші наміри його лишалися нерозгаданими, так само, як невідомо було, куди вони пливуть. Спочатку Міла Гроса у супроводі Гідальго, що невідступно прямував слідом за нею, йшла на захід. Потім, обігнувши мис Тіброн, повернула на південний захід. Вийшовши у відкрите море, Звідки земля маячила ледве помітною хмаринкою на обрії, Мілагроса взяла курс на схід і потрапила просто в обійми капітана Блада, що, як ми вже знаємо, прямував до навітряної протоки. Це сталося на світанку другого дня. Марні розшуки свого ворога, на які Дон Мігель витратив цілий рік, закінчилися раптом непередбаченою, вкрай несподіваною зустрічю. Такі вже стежки примхливої долі. Цього разу примхи її зайшли так далеко, що Дон Мігель зустрів Арабеллу саме тоді, коли вона, відставши від інших кораблів своєї ескадри, опинилася у явно невигідному становищі. І Дону Мігелю здалося, що нарешті щастя, яке весь час було на боті Блада, раптом посміхнулося йому. Адміралові. Міс Бішоп щойно встала і вийшла, як і слід було сподіватись у супроводі галантного джентльмена лорда Джуліона на шканці, щоб подихати свіжим повітрям. Вона одразу ж побачила перед собою великий червоний корабель, який колись мав назву Сінкольягас. Нахиливши вперед хмару білосніжних вітрил, корабель йшов їм назустріч. На гроччоглі під подихом ранкового бризу тріпотів довгий вимпил із зображенням Христа Святого Георга. Позолочені отвори для гармат у червоних бортах і золотавий вигнутий ніс корабля яскраво поблискували у промінні ранкового сонця. Арабела, звичайно, не могла впізнати в ньому той самий Сінколіагас, який три роки тому їй уже доводилось бачити в нещасний для Барбадосу день. Для неї це був звичайний великий англійський корабель, який величчю йшов до них. Дівчина відчула, як її проймає дрож. У ній раптом прокинулося почуття гордості за свою вітчизну, і вона навіть забула про небезпеку, що могла їй загрожувати, якщо між кораблями зав'яжеться бій. Арабелла і лорд Джуліан вибігли на пів'ют і звідти захоплено спостерігали, як зближаються кораблі. Правда, лорд Жулян не поділяв радості Арабелли. Вчора йому довелося пережити перший морський бій, і він відчував, що тих вражень йому вистачить надовго. Однак, як і раніше, я і тут підкреслюю, що зовсім не ставлю під сумнів хоробрість його світлості. «Гляньте!» – вигукнула Арабелла, показуючи на корабель. І невимовно вражений лорд помітив, що в очах у неї заіскрилися вогники. Чи розуміє вона, що зараз буде?» – майнула в нього думка. Та Рабелла враз розвіяла його сумніви, вигукнувши. «Це англійський корабель! Він підходить до нас, готується до бою!» «Тоді поможи йому, Боже!» – похмуро сказав лорд. Його капітан Либонь божевільний? Починати бій проти таких двох сильних кораблів, як ці? На що він сподівається?» Якщо вони потопили роял Мері, то що вони зроблять з ним? Подивіться на цього диявола Дона Мігеля, який він огидний в своєму злорадстві. Адмірал метався по шканцях, де горічково готувалися до бою. Помітивши полонених, він махнув рукою і зловісним вогником в очах потворний від злорадства показав на англійський корабель. Потім збуджено прокричав щось іспанською мовою, але слова його були заглушені. Галасом на палубі Лорд і Арабелла Підійшли до поручнів в пів'юта Спостерігаючи метушню Дон Мігель Мов невіжений гасав по шканцях І розмахуючи підзорною трубою Віддавав накази Гармаші вже запалювали гноти Частина матросів Згортала вітрила Інші натягали Над шкафутом міцну мотузяну сітку Для захисту від падаючих уламків Рангуту.